Bé, després d'aquest de fascinant viatge per la història en què hem vist una mica com, com havíem sigut i, i el, que, el que hem perdut, el que ens han aconseguit eh, guanyar i desmuntar, eh, m'he d'explicar alguna sèrie concreta al present perquè un grup de persones al 2014 a Catalunya quan se'ns està diguem que anem cap a una Catalunya lliure, independent i que fent un procés sobiranista i democràtic, perquè un grup de persones hem, hem un cop de punya a l'aigua i en primer lloc amb el Gra que vam fer una festa pel Noci finals del 2013 i després amb la plataforma pel Noci doncs hem plantejat que potser aquesta versió que se'ns està explicant sobre el procés sobiranista i, i l'anomenada independència de Catalunya doncs no, no és tan democràtic i tan alliberador com, com pretenen i quina podria ser una forma realment de, de fer-ho democràtic, no? de fer-ho que ens condeixi cap una societat que naturalment ha de ser diferent del, del passat però que ha de també, tenir moltes similituds amb, amb aquestes possibilitats que que han marcat en, en la vida. I noia que quins plantejaments explicaré una mica per què ha això i quines reflexions hem fet al voltant d'aquesta plataforma, d'aquesta campanya. I bé, primer tot això una mica sorgeix del context general en què estem que crec que és un context de, de, de decadència, no? de, de, de declivi d'una civilització que podem dir que és com, una, com un edifici social que hem construït entre tots, amb més responsabilitat per part d'unes persones i menys per altres, amb, amb més encerts i dels desencerts, però que estem en un edifici social que cada cop eh, durant molt de temps hem anat veient que s'anava escardant, que teníem problemes en tots els pisos d'aquest edifici, però d'alguna manera una sèrie de factors ens han fet que moltíssima gent, l'immensa majoria de la gent doncs no, no ho afrontem de cara no? hi ha hagut durant molt de temps diverses doncs, actituds que van des de la resignació, l'emnilisme, l'autoengany que han fet que no afrontem realment els problemes estructurals d'aquest edifici i recentment aquest edifici està començant ja a petar per tot terreny no? a enfonsar-se cada cop més visiblement i això fa que ja comencem a donar-nos compte a cada cop més persones de que això no és sostenible i que hem de qüestionar les estructures d'aquest edifici no? que no n'hi ha prou en arreglar les parets quan tenim una esquerda en el nostre piset i de ara no es el nostre piset sense veure que aquests problemes són generalitzats per part de tots els pisos d'aquest edifici i que necessitem un qüestionament de l'estructura per tant anar més enllà d'allò fàcilment visible que són les parets i les decoracions de l'edifici anar a l'estructura quins són els pilars d'aquest edifici qüestionar-ho la qual cosa segurament necessitem sortir de l'edifici veure-ho des de fora, col·lectivament per poder-lo analitzar i ara molts cops trobem que durant molt de temps hem estat cadascú lidiant amb les problemàtiques que tenia en el seu pis en el seu, doncs, algú, eh, amb el sexisme amb el nacionalisme amb l'oncologisme intentant d'una manera, manera o altra una estratègia o altra eh, afrontar aquestes problemàtiques sense eh, anar d'arrel els problemes però el que està passant, greix és que cada com les persones quan anem estirant del fil veiem que aquests problemes de, de dominació política, el sexisme, l'explotació econòmica, precarietat, etc. tenen són, en conjunt són una decadència d'una civilització sencera, entesa com un conjunt coherent d'institucions i de cultura i que, que ho hem d'afrontar des de les seves arrels estructurals. Llavors, eh, per això estem parlant de, de revolució integral. Una revolució, el terme, ens, ens fa referència a un canvi estructural a no quedar-nos en, en, en la superfície, sinó anar arreu, perquè també ens parla el terme de, de profunditat, que necessitem uns plantejaments profunds i, i integrar ens parla que necessitem uns plantejaments amplis, no? que hem de veure tot l'edifici i que no hem de veure des de la superfície, sinó des de les seves estructures. Um, el potser el moment que podríem dir que vam sortir col·lectivament de l'edifici i el vam començar a mirar des de fora va ser el 15M, no? moltíssima gent vam sortir, nosaltres vam reunir les places i vam dir frases com ara el problema és el sistema, la solució és la revolució. Per una de les frases més brillades i més significatives de, del 15e. No? I això va ser una empresa de consciència, una espècie de catarsi col·lectiva de què estem en aquesta decadència de civilització i tot i que moltes deficiències en el 15 any, evidentment, però sí que va ser una catarsi de dir què fem, com afrontem això. Um, per tant, va tenir molts elements positius, tot i que va tenir moltes, moltes limitacions. També, I hem de treballar per superar aquestes limitacions. Llavors El que hem vist en aquests últims anys ha sigut, també que de, en el cas de Catalunya, un dels problemes d'aquest edifici, que és l'operació nacional, un dels pilars d'aquest edifici és la dominació, com sabem, i una de les formes de la dominació ha sigut històricament la dominació territorial i nacional començant per l'imperi romà, com bé s'ha comentat abans, uh, inclús l'antiga la, Grècia, doncs, tot i que eh, va ser el braçol de, de la democràcia i de la filosofia occidental, uh, entre les moltes eficiències que tenia, és que era un, un sistema imperialista. Llavors, una de les moltes dominacions que hi ha hagut en, aquest, en aquesta civilització en què ens trobem és la dominació nacional. Llavors... Uh, nacional i territorial no? entenent com, com la dominació d'unes certes cultures nacionals sobre, eh, sobre les altres i doncs, des d'uns territoris hegemònics eh, s'estableixen capitals que dominen i exploten a, a... llavors eh, bueno, comentar los que si en algun moment voler un breu comentari o interventa o pregunta o la mà m'ho i si no, és que us hi ha altra Llavors, dintre d'aquesta problemàtica de la dominació nacional, a Catalunya en els últims anys s'ha doncs, passat una mica de parlar els termes principals del, entre el 2008 i el 2011-2012 eren sobretot crisi, sistema i es començava a parlar de revolució d'alguna manera, no? menys no parlo, utilitzar el terme però sí plantejar les idees potencialment revolucionades. Eh, en els últims anys s'ha ja canviat i les paraules han sigut independència per Catalunya, referèndum, partits polítics i s'ha focalitzat tota l'atenció en això. No? En el 15M hi va haver un, un, una incognació de la anomenada democràcia representativa entre, entre cometes que es va, va ser una mobilització que pot ser de característiques de la seva idiosincràsia, és a dir, allò que la va fer especial respecte a les mobilitzacions, va ser precisament com impugnant molta claretat de la democràcia representativa. En aquell moment els partits doncs estaven bastant desacreditats, per exemple a Catalunya hi ha enquestes que el 80% de la població mostrava desconfiança cap a la classe partidocràtica, l'abstenció tendia a l'alça, l'afiliació als partits polítics disminuïa en general... I tot això mostrava una activitat d'aquesta institució fonamental de l'estat modern que és el parlamentarisme i la democràcia. Malauradament amb aquesta campanya que, que s'està fent en enumerar que anem cap a la independència de Catalunya, la llibertat de Catalunya, a través de la eh, dirigit per uns partits polítics, els mitjans de comunicació, doncs s'està posant l'altre poble atenció i s'està ressuscitant per una manera de les seves cendres eh, per molta gent a la democràcia representativa. I una el que hem volgut amb aquesta campanya és donar la volta en això, no? intentar fer una intervenció política, fer-se eh, un article que parla això, de les intervencions polítiques, com en determinat moment és important doncs, fer una intervenció que millor per fer-la en determinat context, en determinat, determinada manera, pot adquirir una rellevància històrica més gran que si d'altres temps, d'aquests mateixos temes, però ho féssim fora d'un context polític determinat. El vaig plantejar una manera de fer una intervenció política que consisteixia en donar la volta, no? Donar la volta a aquesta situació, aprofitar l'energia eh col·lectiva pública que s'està posant en aquesta qüestió i l'atenció pública que s'està posant en la qüestió de l'independentisme i del nacionalisme i del de, de dret a decidir i l'autodeterminació per fer un local la internacional situacionista que era un grup revolucionari dels anys 60, en deia un detonament, que vol dir donar-li la volta a un element del sistema, utilitzar un element del sistema i donar-li la volta perquè vagi en contra d'aquesta dinàmica del sistema establert. No? Que seria una espècie d'entai-kido, l'art eh, marcial o el judo, que són arts marcials que consisteixen a aprofitar l'energia d'un atac per, eh, precisament per vèncer-la en Pere va passar fa uns dies un vídeo en què es veia un, un, un de d'Aïkido contra un boxejador i com a l'Aïkido tombava constantment el boxejador aprofitant la seva, la seva energia. Doncs una mica quan estem en minoria, quan estem com és el cas de, dels plantejaments revolucionaris avui en dia eh, és molt interessant utilitzar aquesta tècnica no? perquè consisteix en aprofitar la, la força hegemònica de la dominació amb els seus discursos i amb les seves dinàmiques que no podem competir quantitativament amb la seva força quantitativa però sí que podem utilitzar la seva força quantitativa amb, una, amb, una, amb un gest qualitatiu d'alguna manera canviant i d'aquesta manera canviar la seva força i donar-li la volta perquè no almenys frenar els seus, els seus adversos, els seus efectes més adversos llavors el tema de la de la dominació nacional Eh, vam pensar que era important eh, tractar-lo perquè també hi ha hagut molta confusió en aquest tema per exemple des de plantejaments libertaris doncs, eh, hem vist a la plataforma que no, no s'ha abordat bastant en, en general en la història no? des de plantejaments revolucionaris libertaris, no s'ha abordat suficientment o amb, suficient, amb suficient profunditat i en cert i en cert no? eh, Bacuni, no és un autor libertari que sí que va abordar amb prou encerts d'una opinió el tema però molt, de forma molt tangencial no? molt, molt per sobre i em crec que s'està posant sobre taula, i molts de dels col·lectius libertaris però afortunadament a Catalunya han estat doncs, també en aquest sentit aprofitant el context per plantejar debats i per plantejar una reflexió sobre com fer un, una revolució integral libertària les etiquetes en no són tan importants, sinó no el, el, el contingut i, i, i en aquest sentit doncs hi una sèrie de coses essencials que, que convertim no? les persones que volem superar, superar l'Estat eh, com a forma de comunicació. Llavors, eh, dintre d'aquesta eh, d'aquesta voluntat de fer aquest adiquidó, aquest deputament, doncs eh, quan va sortir la pregunta per partits, acordada per diversos partits parlamentaris a finals de desembre del, del 2013 eh, vam veure l'oportunitat de, com que la, la pregunta era doble i plantejava doncs varies opcions però excloïa l'opció del no sí, l'opció de no a l'estat però sí a la independència, vam veure l'oportunitat de fer un detornament del, del propi referèndum i d'aquesta manera visibilitzar amb molta, més força una opció que és l'opció no estatista, l'opció de l'alliberament popular democràtic no estatista eh, a través d'aquest detornament donar-li molta, molta més força. I Llavors vam treure en un manifest en el, el, el grup de reflexió per l'autonomia que, que es deia manifest pel no-sí, amb un subtítol de la revolució sense estat-nació és la solució agafant també una mica l'eslògan del 15 è a la revolució més la solució. Eh, I el vam voler treure bastant aviat, perquè en aquell moment està parlant del tema, i mostrar, que visibilitzar, que hi ha una altra possibilitat eh, que no només ens permet l'alliberament nacional, diguem, de la presó de l'estat espanyol, sinó eh, un alliberament complet. D'alguna no? no, manera, seguint amb la metàfora de l'edifici, doncs crear un nou estat és simplement fer una petita reforma entre uns pisos i fer dos pisos allà on tenia, on tenia un i netejar una mica les parets però no és sortir de l'edifici i qüestionar que realment, eh, realment la solució és qüestionar quines estructures i com podem reconstruir evidentment és una solució més difícil però és l'única que realment pot, pot fer que ens que sortim de l'edifici generalitzant el dia en dia i que no continuem perpetuant tot sistema de misèria i barbaritat. Llavors, mm. una mica el que em aquest manifest és que totes les persones que, que estimem la llibertat ens recordem el dret a l'autodeterminació endès com, eh, com a la capacitat d'un poble que viu un, un dret determinat de en sentit general de determinar les seves condicions de vida i en sentit més concret dintre d'aquestes condicions de vida ha determinat els seus límits geogràfics i polítics, les seves fronteres. Eh, però que això no implica que la proposta hegemònica s'està esbombant eh, els quadraments per, per moltes mitjans de comunicació, plataformes, partits, i que sembla que és la única, la única possibilitat, d'exercir la de l'anomenada autodeterminació a de Catalunya doncs eh, sigui, aquesta proposta sigui la la única i sigui la més plausible eh, la més desitjable, la més viable per, eh, per alliberar-nos de, de les opresions i entre elles la opresionació mm, doncs va deixar que potser una ja via de no mantenir-nos jugats el, el poble català no en mantini a l'estat espanyol, però, eh, però que tampoc creure un, un nou estat català. No? És sortir no sortir del, no del, del foc per posar-nos les bras. No? Bueno, la' veritat és que ens van encoratjar bastant a fer aquesta segona campanya la de la plataforma pel no sí, el fet de que la resposta que vam veure en el primer manifest que en pocs dies eh, després d'haver-lo tret al grup emissor, de reflexió con entre 1.000 i 2.000 persones el van compartir pel Facebook. Mols eh, pàgines personals van difondre molts portals el van difondre i, eh, a través dir un èxit de col·laboració en la difusió i de, de, de difusió alternativa perquè el grup emissor només va donar una mica d'impulls inicial i després es va anar difonent per la pròpia gent que trobava d'interès que aquest missatge Antagònic a tota la dinàmica dominant i alternatiu, doncs, tingués, tingués visibilitat. I tot això i alguns comentaris del debat que va suscitar ens va fer que, que era una via a continuar treballant i per això ara al final, al setembre, l'11 de setembre d'aquest de, any, del 2014, doncs vam treure aquest segon manifest en què ja hem abordat amb una mica més de detall eh, algunes qüestions relacionades amb, amb eh, no menys sense estat en la via de l'alliberament realment democràtic i popular eh, a través d'un procés de, de revolució integral Evidentment l'objectiu fonamental d'aquest manifest dos manifestos era visibilitzar eh, aprofitar aquesta oportunitat d'aquest context històric en què s'està posant sobre la taula una qüestió important política com és un estat i per qüestionar aquesta, aquesta estructura fonamental que és l'estat i, i es eh, esgrimin que no podem estar decidint si volem un estat o quina sap volem si no estem parlant de lo fonamental que és què és l'estat que és una pregunta que el sistema actual sempre es camuteja Uh, sempre dissimula com si l'Estat uh, o bé no, no existís tot allò és una institució importantíssima i present constantment o és, o bé com si fos alguna cosa bonica no? no, no. segurament es comenta en aquest, en aquest text que entre tots companys del tot Diagrama sobre l'Estat espanyol que en general doncs, els dos posicionaments davant de l'Estat són el silenci, és a dir, la votació o l'apologia utilitzant per exemple l'expressió ha estat social, ha estat del bé de d'estar, etc. En general, aquesta és la dinàmica la dinàmica hegemònica. I aprofitar aquest context per donar-li la volta doncs eh, ens va semblar que era molt, molt necessari, perquè si no el que està passant, i creiem que s'ha continuant en aquesta via, perquè si no el que està passant és que tot això del positiu que de' alguna manera havia tingut l'esclat de la crisi el 2008 i la catarsi que va suposar el, el 15 doncs eh, almenys en el cas de Catalunya s'està reconduint per part de, de, dels partits polítics i del sistema establert cap a uns plantejaments eh, que, no, que no suposen una, una visió antitètica i alternativa de, de l'Estat sinó que suposen eh, d'una forma més, més activa o més passiva, més explícit o menys però suposen un, un projecte eh, que continua sent reformar les estructures d'aquest edifici en decadència Llavors un altre detornament, un altre aïkido que fem aquesta campanya va ser de la campanya Un País Normal que, ens, que molta gent ens provocava una espècie d'al·lèrgia a aquesta campanya tan, de, tan assalladora de votar és normal, que és normal, és normal, doncs, eh, que volem quan per fi se'ns pregunta i llavors vam dir bueno, eh, primer què, què vol dir això de normal, no? que és la normalitat del món contemporani que és, és, és, un, és una barbaritat, és una misèria i, i per tant les, la, la normalitat en quant a les accions dominants, generalitzades de les institucions, i els països i, i les societats arreu del món doncs no em sembla una via gens possible no? I, i he de voler fer una mica un detornament jugant amb aquesta normalitat i mostrar aquesta normalitat si volem realment dur a terme opcions doncs, a lúcides i creatives i realment privacistes i realment alliberadores doncs hem de sortir de la normalitat a veure com, com, com ho fem però està clar que la normalitat actual no ho mm. sé llavors perquè què per què vam dir no, no l'Estat? No? Eh, en realitat, la qüestió de ser justificada per què sigui, o sigui perquè per què hi hauria de voler una institució com és l'Estat. No? Però, eh, per respondre una mica aquesta pregunta, mm, podrien llegir algunes cites d'alguns autors que han parlat de l'Estat des de diferents tendències i que ens donen algunes pinzellades perquè tampoc no hagués d'entrar molt en, en matèria i ens donaran algunes pinzellades de què, què és l'Estat. No? Per exemple, un autor divactari, Bakunin, que n'hem parlat abans, eh, diu l'Estat és una abstracció devoradora de la vida popular, és la negació de l'humanitat. I en un altre lloc, Bakunin diu, ja, directe, l'Estat és el regne del mal. Directe, clarament. Llavors, Gandhi, que del tema de la violència hi doncs, va reflexionar una mica, com sabem, doncs, diu que l'estat representa la violència sota una forma intensificada i organitzada. L'individu té un ànima, però l'estat, que és una maquinària, una maquinària sense ànima, no pot lliurar se de la violència, ja que és a ella a la que deu la seva existència. Realment l'estat és això, bàsicament el monopoli de la violència i a través d'aquesta violència el reforçament de la violència amb altres, amb altres atornaments però el reforçament de la dominació a través de, dels impostos no? bàsicament i això és el que també ens diu Gaston Leval que és un, un anarquista que de totes maneres no li agradava la paraula anarquista però que va fer un llibre que es diu L'Estat en la història i que diu L'Estat eh, L'Estat és en el fons sempre igual a si mateix i es basa en dues característiques sense les quals en lo substancial no podria haver-hi estat. Predomini de la guerra i imposició ruinosa dels impostos. Violència, impostos, i a la violència, i impostos, així és de l'Estat. Després de l'Estat es especialment en el segon test del, del segle XX, d'una faceta eh, benefactora, social, però és només una un adornament, no? una forma de llegit se i de, i de mantenir doncs, calmades les, les dinàmiques revolucionàries que al segle XX doncs, han tingut certa importància. En Gaston Leval també ens diu l'estat, no importa quin sigui el seu grau de perfecció o imperfecció és el fruit de la guerra i es manté per mitjà de totes les formes de guerra. Fins i tot Marx, i això alguns marxistes bastants marxistes ho han oblidat, però fins i Marx va dir clarament que l'estat no és el regne de la raó, sinó de la força. No és el regne del bé comú, sinó de l'interès parcial. I no té com a fi el benestar de tots, sinó dels que poseixen el poder. I això molts marxistes, la el corrent marxista, ja s'ha oblidat de molt. És una, una estat dolàtri, que diu en Fèlix, un culte a l'estat i com a culte a l'estat la ideologia que màximament ha fet un culte de l'estat és, és el feixisme no? que és la, una forma d'estatisme en grau extrem en la qual per exemple doncs ja la dominació arriba doncs, a diferència d'actualment que almenys podem reunir-nos i parlar de la eh, llibertat que tenim ara aquí de reunir-nos i parlar eh, de les idees que vulguem doncs el feixisme no ens dona noció no? l'estat intervé en totes les situacions en tota la vida col·lectiva totes les seves dimensions i en allò que no, que no vagi pels interessos de l'Estat que no coincideixen amb la raó de l'Estat doncs eh, intentar eh, suprimir lo per la força per això Mussolini diu tot en l'Estat, res fora de l'Estat i res contra l'Estat Així, Així D'aquesta frase volia afegir que en aquesta mateixa frase un paragraf abans diu el poble és l'estat i l'estat és el poble. Ah, I a les dues preguntes de, de la consulta es parla de vols, la, vols que Catalunya esdevingui un estat, la segona vols que l'estat català sigui independent uh -huh. i la gent eh, veu això al poble. O sigui, això és un triomfo uh -huh. triomf del fascisme. Exacte, exacte. Perquè, precisament el que es busca en aquesta consulta és el que, lo que... Mussolini doncs ja va deixar molt ben, molt clarament escrit doncs és identificar el poble amb l'Estat. No? Catalunya, que, que té una tradició bastant antiestatista, doncs a través d'aquest procés el que es pretén que psicològicament el poble s'identifiqui amb l'Estat i d'aquesta manera sigui menys procliu a, a impugnar-lo i a combatre l. I com comenta el David, doncs, hi ha la mateixa formulació de les preguntes del referèndum eh, per tot el fet que ens preguntin vols, eh, vols que Catalunya sigui un estat en contra de l'estat que seria correcte que és, vols que Catalunya tingui un estat Perquè Catalunya no pot ser un estat Catalunya és un territori determinat però no, no és un estat Catalunya pot tenir un estat pot ser dominat però no, un estat, però no pot ser un estat són petites evidentment això no es nota molt però són petites coses de llenguatge que van a ah, vols un estat que Catalunya mm -hmm. sí un, un estat llavors al final s'aconsegueix aquesta eh, aquest síndrome d'Estocolm no? de, de fusionar els oprimits psicològicament amb els opresors amb les estructures opresors M'ho perdona? Llavors ehm, per què diem si hi la independència? entrem la independència com a no-dependència o com a independència de d'estructures de dominació, independència de l'Estat, independència del capitalisme i de cada una de les, dels seus agents i les seves institucions. Eh, però a la vegada, eh, o sigui, com a no dependència, com a llibertat. No? Però a la vegada entenem que la, la independència ha de ser també compaginada, té un valor complementari, que és la interdependència, és a dir, que els drets humans eh, necessitem els uns dels altres i és impossible que, que puguem viure sense dependre de la societat, de les altres persones, de la natura, etc. El que passa és que una cosa és ser interdependents, en la qual hi ha una independència interdependent, en què tothom, a través de diverses relacions, es crea unes xarxes de dependència mútua, i l'altra cosa és ser dependents d'estructures de dominació en les quals es perd la llibertat. Llavors, per assolir aquest, aquest alliberament, aquesta independència real, eh tenim grans altres condicions bàsiques estructurant una altra estructura d'aquesta difícil, no d'agenda i un, un dels elements eh, evidentment hem de moltes qüestions en aquest revolució integral, és, és una revolució molt àmplia en la qual abordem moltes dimensions de la societat, però una d'elles a nivell polític i molt important, doncs és com substituim l'estat modern, com substituim aquesta estructura de, de Llavors en aquest segon manifest hem, hem proposat en eh, el primer també ho, ho hem proposat però més lleugerament aquí hem abordat més la construcció d'assemblees uh, populars uh, que com hem vist amb la xerrada en David i com suposo que també ens comentarà uh, l'àlegs per anar-nos d'assemblees de, de, de, de natives de l'estamnació i del municipalisme llibertari doncs l'assemblea la, popular és, la, és el nucli indispensable d'una societat realment democràtica la qual eh, ens puguem realment, ser eh, ser lliures, no? ser independents interdependents, i interdependents eh, i puguem superar aquesta, aquesta, aquesta crisi generalitzada. Eh, L'Assemblea Popular l'entenem com la reunió del conjunt de, de veïns d'una àrea geogràfica determinada, és a dir, d'un barri, d'un poble, d'una comarca, eh, el que va ser una idea universitat, el Consell Obert o com ha comentat en David molts noms, però la idea és que totes les persones que vivim en un determinat indret geogràfic tenim dret a igualtat de condicions eh, i amb llibertat d'expressió i amb un esperit fraternal i comunitari de participar en aquestes assemblees populars en les quals es decideix tot sobre eh, la nostra comunitat, la nostra vida col·lectiva, tant a nivell més local del propi àmbit geogràfic de l'assemblea popular com a nivells més grans a través de la confederació d'assemblies a través de delegats que són una forma a través de la qual podem coordinar i administrar les decisions mantinguent una democràcia real mantinguent que no es quedi cap estructura de la denominació però que podem prendre decisions en àmbits geogràfics molt grans perquè això sovint és un argument que s'ha utilitzat ja des del principi de l'estat modern per justificar l'estat modern i és un argument falsx la idea que que bueno, fa falta l'estat, aquesta dominació, aquesta representació, perquè clar, com que volem societats complexes que gestionen territoris molt amplis i volums de població molt grans, doncs necessitem aquesta estructura de dominació perquè si no, clar, la democràcia directa està molt bé però només serveix per petites localitats. I això és mentida perquè en molts moments de la història s'ha vist com la confederació és la manera d'organitzar-nos grans volums de població, grans extensions territorials sense ni un cobrant a la feina de la democràcia. Llavors, finalment... També, també Olay, hi, ha, hi ha una politòloga que no m'agrada no com es diu, d'Estats de Units, que diu que, que precisament la democràcia representativa va fer per... O sigui, que no era com que la democràcia representativa fos per grans necessària amb grans... Eh... No amb sí. grans poblacions sinó que es van fer grans poblacions Grana. per justificar-ho sí que també no, que en aquest procés també que deia David no, de tot aquest procés de concentració del poder i tal, doncs, també tenia aquest objectiu no, de, de fer imprescindible la representació de la o d'intentar que fos difícil l'autogovern no? la idea de la pròpia creació de, de la idea de nacions que normalment ha sigut en base a precisament a, a l'opressió nacional però la pròpia idea del nacionalisme també és una, una justificació de l'estat-nació perquè si es creen grans unitats diguem eh, nacionals que és el que s'apreteix doncs, eh, va ser una de les justificacions per, per les quals crear l'estat-nació no? perquè d'aquesta manera doncs, justifica una estructura de mirar teòricament en no un el Consell Obert, sabeu que és vigent a Catalunya? Hi ha, hi ha alguns municipis que s'acineixen per aquí. Sí, sí, sí. El que passa és que hi ha molta pressió perquè els mateixos plenïn. De fet, sí. fa poc han plegat un. No. Sí, el llame de Fontanyà eh? sí. doncs, fa, fa poc uns anys era de Consell Obert que no que engaña, enseña que han decidido bueno, o que no, no tirar adelante porque siempre había algo que fallaba, que volía cojotejar y como de... de... ser mendeza es un personaje. En la de Fontanilla. Sí. Dicen de los últimos. Para de Sant Eulàlia, un poco de temporada y pocs habitants, eh, no sé almenys fins al ja poc funcionament. Sí, està ara van deixar de tenir sen habitants, no sàmurà, llavors la llèvia ja, era més seria. El... Sí, si sí. sí, sí, són més de setena ara. És un conseu de descafeïnat. Sí, Constant de a los no, no, no. no, no, no, no. Sí, jo he vint chové perquè teniu un un arma sobre nosaltres. És l'hora de parlar-ho quan dié no es podem de dret. Farem de una ja, cosa ja. que la pàgina de la generalitat. Sí, Un par ràpid. que existeix, Que està que són el nostre criteri suria sí, sí, no? eh? es... de potència, que, que, no, no? que és, no? Que un bon atenció, perquè que què em parsa, no, que parlum de Llavors, um, finalment, anem a plantejar una pregunta d'estratègia um, i de visió, no, en el, el conjunt actual, que és la fins a quin punt aquest el procés sobiranista, d'aquest auge del de nacionalisme primer recentralitzador, el nacionalisme espanyolista, d'una banda, i el nacionalisme secessionista, catalanista, de l'altre, eh, cap on ens pot portar i fins a qui pot perjudicar o beneficiar eh, la nostra voluntat de transformar eh, radicalment la, les estructures del, del sistema establert, de qüestionar-lo i de construir un altre, un altre sistema. Llavors... Um, jo veig un, sobre dos, dos perills molt relacionats, però bastant aquest ja estem entrant en aquests, en aquests processos, dos perills a, del procés actual socialista de, de com pot a, a, revertir negativament en, en la voluntat de transformació revolucionària. No? Un d'ells és, en cas de que realment s'ha a crear un estat independent per Catalunya, i que manera hi hagi un estat de lluïda i el poble, el poble participi, etcètera. El perill més important que veig és que això, com deia abans, provoqui un, un increment del síndrome d'Estocolm respecte de l'estat en el sentit d'una identificació molt major en les estructures d'estat per part de, de volums àmplis de la població i que això dificulti I després la, la tasca necessària d'impugnar-lo, de qüestionar-lo, de transformar-lo, de construir-lo de matí. No? O sigui que es aquest, aquest procés que comentàvem. L'altra possibilitat que està molt relacionada amb aquesta és el que no només això, sinó que també és d'agradir les condicions de vida a través d'un possible conflicte més obert entre l'estat espanyol i el protoestat català un conflicte de caràcter més repressió directa de l'estat espanyol en el sentit de, de treure la potestat de la Generalitat i de crear una espècie de, de mini dictadura local a Catalunya frenar el procés sobiranista i després una contestació per part del moviment independentista, que a l'Assemblea Nacional Catalana ja té plans de com reclutar voluntaris per fer guerrilles en cas d'un escenari així doncs uh, com, uh, com uh, hi podria haver un conflicte armat entre això milers de persones que es podrien apuntar a les guerrilles clandestines potser de, del protestat català i uh, i l'estat espanyol reprimint en el territori de Catalunya. I com això, crec que podria perjudicar potser encara més que l'altra opció eh, les possibilitats d'alliberament perquè faria que encara més l'atenció pública se centrés en aquest conflicte, en aquesta repressió, en aquesta dictadura, etc. Eh, I fos més difícil encara els processos necessaris per avançar la revolució integral que són processos, sobretot en els estats inicials, que tenen molt a veure en la reflexió, amb poder-nos, el que estem fent avui, no poder-nos trobar, no estar tots digués, intensos o, o molt preocupats per una qüestió molt puntual, no poder-nos trobar i reflexionar sobre qüestions àmplies, desenvolupar la consciència, millorar com a persones, com a grups i d'aquesta manera anar-nos empoderant. Llavors, això en un escenari d'aquest tipus i ja crec que des del principi és un escenari eh, possible, molt clar. Eh, hi ha diverses persones que ho com han dit, no? que, que no hi ha una independència, sense una guerra d'independència, eh, doncs eh, aquest escenari tan mateix s'està ocultant. No, no s'està dient a la gent que aquest és un escenari possible i això és un dels grans enganys d'aquest procés. S'està dient a la gent, com s'està se posant la pastanaga constantment, ara ah, la independència serà molt bo, podrem tenir una gran oportunitat per reformular la societat i d'un estat millor i tal, però no s'està plantejant quina és la factura que, que pot passar i si realment val la pena entrar en un conflicte d'aquest tipus per a, que pot degradar durant molts anys les condicions de vida de, de, de la gent si realment val la pena per, en el fons, lluitar simplement per un altre estat. Aquesta qüestió s'està ocultant molt des del principi que això és una, és una possibilitat molt real que evidentment la Constitució espanyola ho diu clarament l'exèrcit espanyol ja ho ha dit també que, que qualsevol gent que no hi d'intervenir, llavors crec que això ho hem de posar sobre la taula perquè molta gent, diguéssim, l'estan conduint en aquest camí d'una forma com eh, com ho diríem, com a infantil no, no, no fent-hi veure tota la realitat la complexitat i la problemàtica tapant-li la vista i fent-li posant-li la pastana cap perquè vagi cap allà i quan es trobien en certa situació doncs de que reaccionar de la manera com, eh, com s'ha eh, fomentat no? Ai, que això veig molt irreal. Va, després en parlem. Però vegada, pastellà, no? sí, sí, sí. veig tan real com els militares espanyols amenaçant que haig bombardeat Catalunya altra vegada, no? És el mateix. Llavors, eh, per mi crec que és molt important que fem aquest, aquest judo, aquest ankydo, que crec que és l'única forma que si ho, fem, si ho fem bé sí que podem arribar a aprofitar aquesta situació no? per... Donar la volta i plantejar una qüestió molt important que normalment no es planteja, que és aquesta que plantejàvem l'últim pare de, de manifest, la qüestió fonamental de que és possible i desitjable viure sense estat. Evidentment és una qüestió política primordial, fonamental, de la qual depenen totes les altres qüestions polítiques. És a dir, és tan primera aquesta qüestió que canviï completament moltes de les altres qüestions polítiques, fa que ens anem cap una banda o cap una altra cap a la banda de crisi, de misèria, de barbaritat o cap una altra banda eh, molt més expositiva, de comunitat, d'autonomia o gestió. i aquesta pregunta fonamental crec que, que és la que s'està intentant ocultar i que és la que hem de posar sobre la taula en força evidentment, tinguent en compte que el procés d'abolició de l'estat i substitució per noves estructures democràtiques no és gens fàcil no? com més mostra en aquest llibret de diagrama, sobre l'estat espanyol doncs l'estat espanyol com qualsevol estat és un, és un, un gran monstre no? és, un, és una estructura molt forta en què s'exposa doncs, per exemple que, que el 25% de la, de la mà d'obra salariada de l'estat espanyol està implicada en l'estat i, i que el 45% del PIB que és, el producte interior brut a l'estat espanyol té a veure amb, amb l'activitat econòmica de l'estat per tant, és, un, és un, una cosa molt, molt gran l'Estat i, i evidentment té molta força, molta capacitat i per tant parlar de voler l'Estat eh, i de substituir-lo per les estructures familiàries és una tasca immensa que requereix un moviment immens i lúcid i heròic de la població del món però que des del meu punt de vista no podem, eh, és una part indispensable d'un procés de transformació que valgui la pena durant el, durant el segle XXI perquè d'altra forma si no es qüestiona això i no es transforma això doncs no hi ha solució possible a, a, la, a aquesta decadència cada cop més ràpida que es preveu cada cop més ràpida, més en forma de col·lapse durant el segle XXI. I amb això doncs passem a, a les preguntes. I intenten ocultar tot aquest moviment parla com el govern espanyol i, i les nostres institucions com si fos algo diferent o sigui, hi ha un gran engany massiu en tot el tota col·lectiu aquest i els ajuntaments com si fos el nostre, les nostres institucions que no tenen res a veure un grandíssim un model castellano que hem parlat abans per exemple la Generalitat eh, comença a la seva creació no en la Diputació del General que es va ser per, per contribuir a la guerra contra Castell. O sigui, crear, o sigui la llament en realitat era una institució per, per recautar impostos a, per la guerra. Era una institució oligàrquica que neix amb voluntat de frenar l'expansió de la monarquia i acaba aturant l'aparició d'un absolutisme autòctoc. Mm. Fins a l'època de reformes del Ferran II, que era una ser pacte entre geoligafies i ho permet un... a, a nivell de llenguatge, per exemple, això que dieu per exemple, el que es tractaria és de proposar la creació d'un estat exclusiu perquè ara ja es té un, un estat el que passa és que és compartit amb altres territoris i bueno, està descentralitzat a Madrid etcètera, no? però en realitat això que parlen estat propi no, no, o sigui, ja tens un estat el que estàs parlant és d'un estat exclusiu Mm -hmm. jo, era, no crec, això. jo crec que en realitat la intenció és de recanalitzar un impuls que surt del poble català. El poble català té un, un impuls per l'autonomia. Hi ha com un record, i ha una revelació molt, molt gran en, a, a la gent catalana d'un temps en què hi havia una autonomia i un, i un reconeixement d'una capacitat d'autogovern molt gran. I penso que tot aquesta parafernàlia està destinada més aviat a canalitzar aquest impuls. Que no vas realment crear res d'això, no? Sí. Que... Està clar que hi han molts indicis que, que fan veure que davant d'aquest col·lapse de, de l'edifici social en què estem, doncs, eh, ja està començant a haver-hi, presumiblement i que ens i, no i això les èlits també ho pensaven. no? en doncs un procés de consciència més crítica d'autoorganització de, de potencial revolucionari i davant d'això pues el que sempre han fet eh, les élits és evidentment no quedar-se baixos plegats, sinó el que primer intenten és canalitzar aquesta energia d'una forma que interessi fer aïkido canalitzar-la d'una forma que no suposi cap, cap amenaça real aquestes, aquestes estructures bàsiques del sistema i cap alternativa en qual va anar això que deia eh, la Diana és, és, és el, el, el, el, el moviment pel dret de decidir. Eh, ja fa molts anys, és, és, jo recordo fa més de deu anys que hi havia, eh, anat a manifestacions que eren 15.000 o 20.000. Aquest és el desig, Joan al davant i un altre noi que s'escriu també. I, i davant la plaça de l'Estat és la plaça de Catalunya, que allà feien un parell de mítims. Llavors això s'ha anat a, a, a, a la salida, evidentment no ha estat comptes, ho ha anat reconduint. No? i l'explosió d'aquest moviment va ser quan l'Estatut l'any 2010 la manifestació que aquella contra la retallada de l'Estatut no? i a partir d'aquí els 11 setembre s'han anat incrementant-se cada any a partir d'aquí es punta l'ANC el, el 2012 i el poder evidentment o les elits evidentment que tot això ho han estat banyant en no un però els orígens és aquesta preparació rep que és tu dir, hi ha una mena de cosa a de la societat catalana, que era antiga, i que potser era, estava molt apagat, i això, per les causes 6, ha anat, i ho podrà recondrir tot. En realitat hi és amb totes les societats i en totes les persones, no? Tu pls, pregunta-se a la quieta o què? Va, el que... El, bueno, algunes més o menys, no?, que també a vegades... Dir, no, no, a Catalunya hi ha una certa tradició de lluita, però que no és res particular, com, com que s'ha comentat la xerrada abans, doncs, Eh, les institucions democràtiques, eh, assembleàries i la, la lluita contra la dominació, contra la falsedat, contra el, els valors de separació, de l'odi que, que, que regenten el sistema actual i molts sistemes en, en la història, doncs és algo cosa universal. No? La lluita contra això i la voluntat d'alternatives. I això crec que ho hem de, ho hem de tenir molt present. No? Sí, que anaves a preguntar? Això de la perquè... Mm, mm l'equido és l'enemic o el brutari qui és aquest que hauria ja d'estar el propietari de ser un arxí girat l'equido és? Mm -hmm. és, no. és en diferents graus en diferents graus tots, tots portem dins un cert enemic no? un cert part del sistema llavors gràcies a o sigui totes les institucions i totes les eh, persones d'aquesta societat doncs amb major grau o menor tots portem un cert, un, un cert estatista dins dun cert capitalista dins Llavors, hi ha institucions que molt més cal. Llavors, evidentment, les èlits polítiques i les èlits capitalistes, econòmiques, són molt més aquest enemic que fa plans per, pues, per frenar que nosaltres, precisament, arribem a cobrar consciència de com alliberar-nos, de com desfer-nos d'aquestes ideologies, d'aquests valors que ens han posat i que, i que fan que, que molts moviments, moltes alternatives, doncs, o no, o no funcionin o, no funcionin, o no, no funcionin de forma revolucionària. No? però ha de possessionar qual la seva corpora. La possessió que hi per exemple, o... jo diria que són que sí, jo diria que són les estructures del aquell, sistema, aquell represent... però aquestes estructures tenen diguem, uns, uns gestors, hi ha ja, una gent que es cuida de que no, de que no veiem les estructures i que ens quedem cadascull en al nostre pis, diguessen, no? O sigui, estem tots al mateix pis i l'enemic real no és no és aquest que ens ve a dir, ei, no surtis del, del pis perquè així no veuràs l'estructura, no és aquest. L'any més important són les estructures, aquest, això és el que realment hem de canviar. Però hi ha unes persones allà que es dediquen a tapar-te les, es les esquerdes o a dir-te la solució és tal, i et venen la solució, o posa, un, posa una vasilla i ja està, perquè tu no, veigis, que ha perquè tu no veigis quina era el problema. Sí, però també estava permès alguna rèplica i... Sí. La rèplica sí que permès, eh? Però d'aixecar la mà llavors dono don la... Ah, sí. no, jo tinc una altra, la rèplica. Va. Eh, eh, li vaig agafar tots i si algú mentre jo estic parlant vol dir alguna cosa m'aixeca a mi, llavors jo li, li, li, li passo. Eh, llavors crec que l'enemic real més important és les, les estructures. Però evidentment hi ha persones que tenen molta més complicitat i molta més energia, institucions que posen molta més energia en manteniment d'aquestes estructures i per tant, de facto, actuen també com, com aquest, aquest bucsejador que hem de saber sí. donar la volta Sí, com ho fem com tens Bé, eh, si sí passem... sí. sí. bueno, sí és molt breu Sí, és, eh, em fa por a mi és que al costat d'aquestes estructures hi ha gent que els tenen ells eh, abduïts i que, poden, que, els, que podien ser dels nostres i, I com ho fer? Això és el que... Exacte. Perquè al, anant en compte d'ells és que, no, que, que no ens posem també en contra dels, dels que realment són recuperables d'alguna manera. Això és el que hem intentat amb, bastant amb el Manifest, però no ho i crec que hem aconseguit bastant que sigui un missatge que, que arribi fins i tot a persones que potser estan molt en aquesta dinàmica de l'independentisme estatista, i aquest és un manifest que qüestiona tot aquest tot aquest moviment. Crec que hem aconseguit plantejar-ho d'una manera que no que no susciti animadversió, que susciti pues, com a mínim comprensió i l'aspecte, potser no l'afinitat per part d'aquestes persones, però com a mínim comprensió i l'aspecte. Jo quería uh plantear un tema que antes quan hablabas -huh. de la zanahoria, el elemento de, de l'individu. Eh, un ejercicio yo, yo incluiría esto en, en por ejemplo en la plataforma del nosi como un elemento casi un poco eh, repetitivo o sea in, insistir en que si yo no hago un ejercicio de honestidad conmigo mismo, a ver estoy contento con el estilo de vida que, que vivo, estoy, estoy de acuerdo con trabajar en una empresa, eh, o sea trabajar asalariadamente, Estoy contento con tener un estilo de vida basado en la parte material, enfocado en la parte material. Hacer un ejercicio de ahí de ahí sí que, que pueden hacer una necesidad de búsqueda, de, de escuela de, de conocimiento, de autoconocimiento y meterse en un fin de acto. Si no, creo que si no se fomenta el reconocer que hay la parte de responsabilidad, parte de uno, porque si yo no quiero seguir la zanahoria, no la voy a seguir, pues si la sigo, es, y claro, es que es muy fácil, te lo ponen fácil, ¿no?, para, metes un papelito, eh, te vas por ahí sigues haciendo las cosas que haces normalmente, creo que ese, ese uh -huh. tema lo veo ahora mismo súper importante, no sé Sí, totalment d'acord. Al final del manifest aquest últim em posat que és l'hora de, de dialogar curtesament, d'estudiar autonomament, d'exercitar-nos en l'autocrítica i l'autosuperació, no rebarcar molt aquest element, no? que tot aquest, tot aquest plantejament que estem agressant només podrà venir d'aquest esforç responsabilitat per la de cadascú, d'exercitar-se en l'autosuperació. No? Com podem anar més enllà en ser menys part d'aquest problema, d'aquesta estructura i més part de la solució. Bueno, un parell, vull fer un parell de comentaris un ara el que deia el Joan el tema bélic que, que sí que és veritat que, que potser hi ha escenaris que, que potser inclús no som capaços d'imaginar o que poden ser molt llunyans o que veiem que dintre del, del moment històric en el que estem són alguna cosa que, que no que no ocurrirà però crec que dintre o sigui, de l'estratègia eh, hem de contemplar que succeixi i, i, i que pugui succeir eh, no des d'un punt de vista absolut de que en base a l'article total de la Constitució eh, treuen els tancs a, al carrer sinó que aquest, aquesta dinàmica de violència es pot articular de moltes maneres eh, de manera parapolicial de manera, de moltes maneres no? llavors crec que és important que tinguem en que dintre de tota l'anàlisi i tota la reflexió que fem això hi yes, és, és, està present i amb risc hi és. Yes. Llavors crec que, que el punt per, per analitzar un possible escenari bèric hauria a partir d'això. I després re, el, en relació al tema de la, de la intervenció política i l'Aikido i tot això que estava dient, bueno, cal, només com a anècdota que el, que abans, quan, abans de començar la xerrada han aparegut dues mares que formen part d'aquest projecte del, en què estem aquí, i s'han sortit una mica de què bueno, estava passant en el seu espai, no? aquí a dins. I, bueno, hem intercanviat unes paraules i els he explicat que era un acte de la plataforma no sí, que no sabien què era, i s'ha que era l'aposta no? per, per, per la independència sense estats i, i, la, i la noia amb la que està parlant doncs, com que ho ha rebut de manera molt, molt positiva perquè eh, ella deia que, que, que estava una mica com abrumada de, de dintre de, de tot, tot el seu entorn del de, de, qüestionament que li feia la gent de per què no estava apostant per el sí-sí no? i d'alguna manera ella, ella estava refirmada en el seu posicionament tot i que pot ser eh, a casa seva diguem o d'alguna manera més més per si no? dintre d'un escenari d'abasajament no? mediàtic i, i fins i tot del teu entorn més pròxim i, i bueno, doncs clarament eh, és una forma de, de, dintre la intervenció política visibilitzar una aposta a la qual molta gent eh, es pot vincular eh, com a postulat i aposta política i que per tant efectivament és, és, és necessari i és important a visibilitzar-nos amb prou arguments, prou reflexió i, i, i prou... I, i una estratègia no? cada vegada més definida per tal de que tota aquesta gent eh, pot ser gent que ho té més clar però, però que a lo està recluït perquè no, no troba amb qui enllaçar aquestes idees o fins i tot gent perduda o fins i tot gent que, que, que està optant per una opció perquè perquè és el més fàcil, perquè no hi ha hagut una reflexió prou profunda, que sigui, llavors que, que intentem visualitzar entre la intervenció política pues, la complexitat de tot plegat i que, i que realment podem, podem incidir amb prou creativitat i amb prous arguments com perquè tot això es pugui anar eh, bueno, estenent pues, i, i ampliant. No? Sí, Aquesta és una de les raons que ens va impulsar molt fer aquest, aquest manifest no? per que hi havia aquest aquest malestar, aquesta necessitat d'una resposta diferent enfront d'aquest uh, aparador, propaganda uh, omnipresent no?, l i que fa com una pressió col·lectiva una espècie de pressió col·lectiva que té la Simone Weil en un text que tenim per aquí, no?, dels partits polítics que parla com els partits polítics són generadors de pressió col·lectiva en el sentit d'irracionalitat, de, no?, de crear unes dinàmiques col·lectives que no permeten el pensament sinó que són, pues, són una corrent que em porta molta gent, no? I, i per fer això, per donar una resposta que percebim que molta gent tenia la necessitat de, de trobar aquesta via d'expressió i de contrarrestar tot aquest, tot aquest, uh, tota aquesta propaganda, eh, doncs a uh, fer una mica aquesta, aquesta expressió. No? I valorant una mica també els resultats del, de la consulta, eh, bueno, crec que... que que s'atribueixen molt com si si fos un èxit, però en realitat hi ha hagut una abstenció molt alta, en primer lloc, i en segon lloc, sorprèn també la quantitat de vots alternatius a altres, que són més d'un 3%, eh, 71.000 persones en aquest que han votat altres. I crec que molta gent, ahir per exemple em comentava eh, l'Anna, que parlava una mica seva, que havia arribat a conclusions similars al no-sí, que no, no podia expressar l'opció del no-sí en aquest referèndum, i per tant no aniria votar, i sense haver hagut el manifest, després que de va passar el manifest i, i va reformar-se. I molta gent així crec que, que votar, altres, ha votat altres, s'ha votat nul, perquè aquest 70.000 persones, quanta gent pensem a Catalunya que va a votar una, altra, una cosa per fer l'opció xorra, diguéssim, no? l'opció de xorra. Vaig a posar-me entre el voltant paper i va, va dir-ho. no crec que hi hagi més de 6.000 persones a Catalunya que vagin el dia del referèndum a fer l'opció xorra. No? Per tant, jo crec un, una gran quantitat, probablement gairebé, de 70.000 persones, són persones que més conscient o inconscient o més inconscientment doncs estan apostant per a l'opció del noci. Okay. És un colomb important si a més a més li sumem les persones que no han anat a votar però tenen un posicionament així. O si sigui, persones que s'han decantat per l'abstenció activa i, i tenen un, un posicionament de noci o les persones que s'han decantat pel sí-sí com a mama menor, també que és una opció que han plantejat en el, en el, en el manifest és la, la idea de, bueno, com que no ens donem cap altra opció, doncs mira, voto sí, sí, perquè potser canjo que potser pot ser millor un estat català, però no vol dir que jo vull un estat català. jo estic pel no sí, jo lluitaré pel no -sí, sempre que pugui apostaré pel no sí, eh, però com que només em donava aquesta opció dintre les opcions oficials, doncs voto sí, sí, perquè I aquesta és una opció que tenim alguna gent a votar. No? Si sumem tot això, l'extensitiva antistatista, els vots alternatius i els vots sessius crec que és un volum important de gent i també qualitativament hi ha hagut algunes persones que s'han posicionat a favor del no sí, com l'Antonio Turia un científic que parla molt de la crisi del petroli, del col·lapse de la ciutat industrial i s'ha posicionat clarament a favor del no sí ell no és una persona que normalment es posicioni molt políticament però ell és conscient que estem entrant en una crisi, com ja sabem tots però que ell, diguéssim també veu venir el que està venint, el col·lapse a nivell energètic, a nivell econòmic i és conscient de que els estats és una estructura negativa en tot això i, i, i en gran mesura inviable. No? El gran constatació és la centralització de l'estat i per això ha costat pel nostre. -sí. Hi ha altres persones que també. Hem de acabar, si ha un torn. No ho no sé com ho no, he Té de mirar, però els meus tindrem. Hi ha un, un torn de no. paràl·l. Després. doncs ja està, l'última rèplica i no que es es continuem i... no, volia, volia dir una cosa que em sembla que és important llavors, si us sembla bé va, agafo si us sembla bé va, potser, si us sembla bé, faig la pregunta jo clar, dic que em sembla que és important i d allà d allà. molt, són les, les 1 i 20 i necessitem al menys 40 minuts per la ponent, més que Okay. Si no parlen després, també sí, sí, sí, sí. ens agradem. També sí, sí no. ser, però és que quan definir, o sigui, per fer una bona estratègia penso que és important definir l'enemic. I definir un enemic que està fora és estar-lo definint malament. Si no, no definint Llavors, que penso de... que és molt important a dintre de definir l'enemic, que és una estructura, val? entendre que aquesta estructura passa per la nostra pròpia estructura. Per la estructura de com de nosaltres. I entendre en quin aspecte de la nostra personalitat o de la nostra ingrècia, per dir-ho d'alguna manera l'impuls inèrcic, estem nosaltres construint sí. aquest estat cadascú de nosaltres, sí. per més revolucionaris que siguem i per més en contra que estiguem i per més que no el volem perquè l'estat ha entrat a la nostra mèdula òsia sí. Val? Sí. i està allà eh? i està per cadascú de nosaltres Llavors, si volem realment fer una estratègia bona tenim en això. això volia... Sí. Doncs, si sembla, parlem cinc minutets eh, de... mm -hmm. i donarem el llibre i no volia ja, parlar. Super, no? Gràcies! Ja -ja! ja -ja!